نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وحل العقدة من لسانی افقه قولی زمان دو سولو و توشتم پاری دی اخیر پوری منگرارسی دلیو اخیر صفحی د علم فضائل د علما او فضیلت بیانې دو نو کرام فرمایي چې مراتب د علم سلور دی چې داږي په پوروالی سر سړې د کمال درجه ته رسیږي یعنی چا کی چه سلور مراتب راج مشول ندید کمال مرتبه تو رسیدو. یو مرتبہ دا حق پی جندل اچیت حق پی یعنی باطل پی یعنی ایمان پی یعنی شرک پی یعنی کفر پی یعنی ذخل پیغمبر علیہ السلام سنت پی یعنی دا غی بالمقابل بدعات پی یعنی او دا غی بالمقابل رسومات پی یعنی ځکه پراسه معبدت کې اهلی الموی تعریف کې اختلاف د بدعت دی ته وای چې یو کار د ګناه دی د نبی السلام د صحابه کرامو او د سلفو په زمانہ کې نو او داغی نروستو تا دا نوی کار ریسته دی او دیتا کار خیر وی او دیتا کار ثواب وی نو دیتا بدعتوائی رسم و رواج دیتا وی چی او سره منی چی دا رسم دی رواج او دی دین نده دی خود د خپل معاشری د عاداتو نا مجبوره دی لکا پا هر علاقه که دا غم خواده ایس رواجو او وغد شریعت مطابق ندی خو خلق دغم خواده او د رواج نه مجبور رہی هر سړی پیتنګ دے دی ګرا ول حق په جن دل دی او دویم په حق عمل لې کيو سړی حق په جن دو قران او سنت او په جن دو او په دې عمل لشت نو دروسه فائدو ور کی دریم دا حق نور خلکو ته رسول او سلوره در درجه دا د دې تعلیم او تعلم او دې حق پر رسول کې به تکالیف رسی ندا صبر سره برداشت کول زکه دین د خدمت لار ده ازغونه ډکوي او دیکی سوک زرر رسول غاڑی او سوک فائدہ رسول غاڑی زرر والم بیادا سیزنی ده دوستای پشکل کده او زان استا مرگره او محب ثابت کره خو حقیقت که استاد دیدین دکار دشمن ده ازن پزرکی سیدی آپا خلاکیم دی ندا چې پزړکیم گندګی دا او پخلیم دی دا د تسرغن فاسق او کافر وای او چې دا زړکی درغلی دا او په جوابانی بل نو ندی ته منافقت وای ندا سلور مرتبه د دین د زدکړی او د پیجندو دی اے حق او سرهو پیجری ا حق به قران او سنت کی پیجنه کیو شری د الله <سؤال> کتاب او د نبی علیہ السلام سنت او تنرانیږي کې دی او ما حق په جنځو د دې ریشیا وي کضروغ ایمان سره وای اچه ته چالي د دې نه د قران ته ناشته علماو او یاد علماو د فن نه احادیس مبارکه ویلی دي ناو الحق په جنځل دي او حق په جنځل د قران او سنت پر صدقول بالي ابیا پدی عمل کولی دا عمل مرتبه د علم نپستا دا عمل مرتبه څه دا اګه دا شی کول چې دا عمل مرتبه مو مخکې کا او د علم مغورستو کا بیا پتی سره جوړ شي ورته دنیا د فتنو زید ډېر او خلکو د علم سره نه لګي دا بیان دا وعظ دا درس تدریس کولم یو عمل لک بلکی عمل کلو عمل ل لوی موارید چې تد دی دین خبره کې خدا سه خلق اوس تد دی دین خبرې کای چې دی تد دین د زده کوړو سره سمینه او شوق نشتا نو دې په फायदा رسې ک نو نقصان لکه یو سړی ډاکټری خوخه دا خو زده کای نه همغه تا ګورو ماشومان باندې ول موږ سبق زکو او چې د مشهور خبرې زده کی نو بیا ول وای چې کورګې مور لوهایا چې جامیدر لپاکیږي په موږ دی او درو او که چا دا شي ګل چې په موږ مخ کی او درو له سبق ول رسته خای نو چې دا دین نزدکای او مثالې خلکو له بیانای بیانات خلقو له کوي تقریر خلقو له کوي دادا چی ده دا دا سیدی موزه ز نه نه خو په موزه یو تره اول مرتبه د زکړه دا پسې دویمه مرتبه ده د دیو جنچو سره وای ز عمل کو نو ذکی بمخ کی د علم ز د کول جذبوی اګه دا جذبنی شند په عمل پسکای بل دا حق چې کم تا پی جندله عمل په کې د نورو تر رسول دی او دا لار اندازغو تکالیف نه ډکدا نو هغه برداشت کول دي هغه سدي هغه برداشت کول دي وای دا, دی دی دا سلور مراتب الله رب العزت په سوره عشر کې ذکر کړي اته سو ماشاءالله درس کې د سور عشر تفسیر او اوریدو د سوره عشر سوس به تفسیر شو امام شافعي رحم الله وای لو فكر الناس كلهم في هذه الصوره لكفتهم ک خلق سوچ کو پدی مختصر صورت سوره 10 کے ندا ورت کافی دے او گردد دی سلور و مراتب و پزدقول و عامل یوسڑے انتہائی کمال ترسی حق پہ جنگل په حق عمل کول زه حق تعلیم او تعلم ور کول او سلوورم پديس د کړه کيم صبر کول نو پر رسول کيم صبر کول دا سلوور واده مراتب الٰه العالمین په دي صورت کې ذکر کړي نو پدي سلوور مرتبه سره کمال ترسي یو کم دیرشم صفه کې زموږ وصول کې ده ادي البحث الاول في آداب القران تترسخ علم او دو علما او فضيله اذا قران د ذکر آداب سدي چې هغه آداب سر دا کتاب مونږ لا سانه دا آداب د بابي کرمن دي آدوب یا ادب نو ذاو خیار ثیا تا او چیسوک صاحب ادب جوړ شی غته ادیب وای لکارب وای ستا دا جمله ستا سودی صفحه کې ذکر دا وای ادو بر رجل ای حسنت اخلاقو و عادتو 플انی شړي ادب زدکو یعنی اخلاق او عادت اکل ذغه ما دا ګوره د بل باب ناراضی باب دو ربی دربونه ندا په مانا د تعام تیارو له راضی و ایل ادب دعا عنا شیلت تعام ادب شله و خلک تعام ترابلل دعوت شال ورکه ادی باغ شاته وی چې غدی دعوت ترابلل کئ ورذ قرآن یو حق آداب دي چې علماو په خپل تفسیرونو او کتابونو کې ذکر کړي امام سيوطي رحم الله ذخپل دور یو عالم تیر ده د زید علوم القرءان بارک یو کتاب د ساس یو کوم درس م بارک دي الاتقان فی علوم القرءان دا د کتاب ده اولو یا خزانے پا کرا جمع کڑی او ایدی دا الله نا سوال کڑی او جمالا پا ار فن که اللہ محارت راکی نو دیدین دا سی فن نیشتا جن امام سیوتی رحمت اللہ لے پا کسی نی دی کتاب تفسیرون نیشتا احادیث و کتابون نیشتا دا دا امت پا لویو سوڑو تیر شوي دی نو امام سیوتی رحمت اللہ پا اتقان دغه صفه کوي کوم چې جمون سره یو او, سل آو سلورما ويستحب الاكثار من قراءه القرآن وتلاوته مستحب دي چې سړی قرآن او تلاوت ډېر ډېر کوي یو ګورایو د قرآن د دې ډېر تلاوت کوي دا یو وخت مکرر کا وکال تعالی الله فرمایلی دی مسنیا علی من کان ذلک الله تعریف کئ دا غچا چیسوک داسی او دا دا کان ذلک ذابو دا, دا غادت دا شدید قران للی نو الله دا خلق صفات کئ و یتلو نا آیات الله انا اللیل د لول یادتونونه د الله پاوقاتو د شپې کې یو پاوقاتو د رس کې ډیر ډیر د قرآ تلاوت په کار او ډیر لوی دجر او سواب ش دی ووجه بهترینې بعد تاغ دی کم کلام چې د الله د دا طرف نه راغلی چې مونږ ددي دی ډیر ډیر تلاوتو کو باز شریټول را ذکر کوي د نام خیر ده د دی په یو یو ټکه پکور یا مسجد یا مدرسې کې د علماو نزدکوا جکال د تیری کې قران باندې ځل کړي قران باندې ځکړي بدی, بدی و صحیحین ای ده بخاری و مسلم شریف پر روایت که راغلی دی ده حدیث ده ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا ده ای فرمائی نبی ریح السلام وی لا حسد الا فی فتنتین وی پسخیدل نشت مگر دوو کسانتا اب ای الفاظ در لبخیل دی ای وزیری گو پسخید دوو کسانتا رجل آتاه الله القرآن يوغسړې دې الله د قرآن علم ورکړي حفظ ورکړي فهو يقوم به انا الليل و انا النهار نده په دې قرآن سره ودريږي په اوقات د شپې او د ورځې کې د شپې ملولي د ورځې ملولي رشفا اور استلاوت کوي په مسجد کې موږ نبارم کوي دا ده بخاري او مسلم شریفه حديث سو و برابرت ترمذي ومن حديث ابن مسعود رضی الله عنه امام ترمذي د حديث د ابن مسعود رضی الله عنه ذکر کړي من قرأ حرفا من کتاب الله چا چولست یو حرف د الله د کتابنا فلحو به حسنۃن پدیو حرف بد ته نیکی وی والحسنۃ بعشر امثالها او یونی کی یو نیکی او فلسوی حدیث کی دام دی نبی رحم السلام او اذا شنوام چې الف لام میم یو حرف دی بلکه الف زان ال حرف دے لام زان لذ او میم زان تدے نو ګوره پ الف لام میم په عمل نامه کې دیرش نه کیو لیکل شوی سمو خیال لږئ اوس یو پاره تلاوت کړي نو د دې د کشمیر لیشي نو د الله د دی کتاب ډیر ډیر تلاوت کول ور قرآنی حکیم چاته یاد ده او د د اباتو د ب پرووا د وجه نه یرکو وېسییانو هو ک كبيرره د قرآ هیرولګنا ک كبيرره ده یو ر حافظ ځ حافظ دیقرآ ته یادو خو بیمار شو یا داسې پریشان رالی چې د حافظ د شوه ځ ودسې غمونونه را شي یافتونه را شي مسیبتونه را شي چېغته خبرې د سړی نه شي نذا عذر شرعی ده بغیر د عذر شرینا د د غفلت د وجنا قرانیکو نذا گناه کبیره ده سرره به ان نوویو فیروزا وغيرها امام نووی رحم الله خپل کتابونو کې د دې تسریح کړی ده د وجي د حدیث د امام بو داوود رحم الله نه وغيرها شی نبی علیہ السلام فرمای او عزت علی ذنوب امتی پیش کڑے شول پما بانی د امت فلم ار ذنبن نو ما نک گنا اعظم من سوره من القران ډیر الوی دا غ سورته د قران نوایت نه یاد او آیات نه اوتیه رجل چه دا ور کڑے شوی و یوسریتا ثم نسيهاو بیا د غفلت او بی پروايي د وجنا د حصه هې رکا نو دي حديث د وجنا علماوي ګرایي کبیره لګر چې حديث کې علماو کم... کلام کړه خو نور شهې روايت د دې حديث ضمانت عاید کئ يو حديث داسم د چې من قرأ القرآن ثم نسيهو چا چې قران لوستو یادې کو او بے پرواہی د وجنهیر کو لقی الله یوم القیامه اجما د به ملاوسی د الله سره پرځ د قیامت او د لقد جزام بمارای وال غرزی د نشي او بدن ټول مفلوج د داسی بې او ف صحیحین صحیحین کی او روایت راغله بخاری او مسلم شریف کی اے نبی علیہ السلام امت تا او دا غی وسیت تر کیامت پوری خیرنی انسان او پیری تا دے وی تا عاہد والقرآن دا قرآن خبر اخلیم چرتحیر درن نشی مانعی محیریگی الفاظ محیریگی فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہیم پاغذات میں نقسم ہوئی شروح د محمد صلی الله علیه وسلم دغه پلا شوکینه لهوا شد تفلتم منل ابل فی وقلها ایو دا قران ډیر سخت په تختی دو کی داغه وخانو نچله ګوړه د تړلې او پراده رستا اے او خراسانبال په ګوړه تړلې وی اجتا ولګوډه پرانسته چې تاسو راځي به خو خبر چې کله راځي تل رسیدلې دوی د قران خبره لای او ک غفلت کینو شرابا سی ټول بدر نه هیروي دیو جنګوره د دی حفظولو دومره لوی ثواب دی او د قران د یلو ممر دومره لوی ثواب دی د سرابو ترجمان دستا تر مرګ پورېستا جوړ وی واسطه وي که زاره خبره سوچته نو سکی در نه نو قران هیرول دا گناه کبیره دا استا سدیرش ما صفو اصول کوي مستحب دیو د لقرئه لقرائت القران دا قران ذل اسوده پارل انه افضل الاذکار دا پا زکارو کی غره ذکر دے او دیپلوری دی سو پیا دا قران وای بیو د سه شیخو او مستحب دی پاو دس کی لکته دروش شریف سبحان الله و نو دابی اودس هم گوه نیشی خوکا اودس کی نو سمرلوی خیر به یو چو قرآن راخلی ناغی ده پارو خودس بیا واجب تی لا یمسوه الا المتوحرون وی قرآن تبا لاس نور دی مگر پاکان و تسنو فی مکان نزویفن ما سنونه چې قران په یو پاک زکه ولولې اے پاک زکه وافزلوه المسجد ا پټولو کې غرسنه جمعه کې تلاوت کې ځکه مساجد دور دي د پاره دي چې خلک پکې منځونه او کې خلک پکې د الله دا کتاب تلاوتونه او کې دا د دې غذاب دي دارنګ یو یسنو ایاستاک تعظیم من وتطهیرا دا مسنون دی چې د قران لمخ کې د قران د تعظیم د وجنه او د صفایي د وجنه سره می سواک موګي نو ګورم سواک او د دا سنت نه دی د قران لمخ کې می سواک سنت طریقه دا و یسنو وتعوز قبل القراءه مسنون لچ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای د قران د کی قال الله تعالی الله فرمایلی فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کل چې تیرا دولرید لستو د قران نو پناي غواړا د الله په نوم د شيطان رټل شي وینا نور د قران مخکی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ويل مسنون دی یو قوم دی صلات دي واجب دی خو عام جمهور نه مس مسنون دی اګوره دا ببل کتاب لا اوزو بالله من الشیطان الرجیم نه وای د حدیثو کتاب دی د فقه کتاب دی فضائل اعمال سو کوئی ندینه بمخ کی اوزو بالله من الشیطان الرجیم نه یک دیوی نو, نو ته د مسالې نه خبر نه تعوذ د قران نه مخ کی دی د حدیث درس نه بمخ کی اوزو بالله من الشیطان الرجیم دا نه وای یو بل د کتاب دی یا دینی واقعیا ذکر کړي وچې قران نده نو تعوذ دا غي نه مخکي مسنون ندې و یسن وتذيل في قراءه مسنون دې چې په ارا مرام سره قران للي زر زرويل د آداب نه خلاف ده ځکه الله خپل کتاب کې کم حکم دې شرمه پارکي سوره مزمل کې در لتیر شول الله ورتل القرءان ترتيلا اول القرءان بارامرام زر زر د قران ویل دا د آدابو نه خلاف دی دارنګي حافظان او صاحبانو له پخار دی الله پی اولي نعمت کړي یو ختم دی کئی دو دری دی نکئی خواغا یو دی سم کئی په مزه مزه دی وی یو زن یو بی سری را لوی وی زمین حافظان دو رخ کل قرآن لولی وی دی کې ہو که پیس چلو شی یو خواغا ام دا سی جنوی نوجوان وی حافظ ددین دنور و مصنو نم اکسر خبر نی اصور پس داوام شی وی شاپا گرنن با پرون دیشن منٹکی وی لی وی نن وی نو بد دا واه پوچیا پسیږي روغ سره دی ونه کی ها بای کلمولا پسیږي ها بای هر سره ولغوک کی وای د دچ کومه مرزي وي دا مساله او دا مساله او ها اے ما خپل د غره ډاکټر لاسو دا کیدا سره وي دا دوايي برا کې دا برا کې عالم شي اغلب فتاي جباي سو ويل پکاره دي د خلکو لاسو ضرورت څه داې مصون د تووسنوقرراتو به تدبورې تفه قرآ بلو په سوچ او فکرکر سرزانان پوه وه چې داتې والله شوی دا آیات ادا بغیر د مااز د کولو نه کې یی مانا نه پوږي نو دی یو ګنټه په یوا یاد کې سوچو کې سحده له میلا شي دا خو بهله دی په کې تدبور کوي چې د په صحیح معنا پوه دی فهول مخصود د اعز ذ قرآن دا ویلو نه لوی مقصود دا دشته پکې سوچ, تیرو تیرو سوچ فکر وکړه چر په وا بادشاہان تیر او قومونه تیر او دا په لا تباکه ول مطلوب الاهم او دا مطلوب اهم دې وبيه او پدې تدبر سرا هي چې سوچ فکر سره قران لولي او فهم سره تن شره صدور شینی کولا ویږي چې دا خراب ما نظام طالب کوي وتشتنير القلوب او دې معنی زړونو روحانا کیږي د زړونو رانا او روحانا دل په قرآن دی قال الله تعالی الاله العالمین فرمایي قال فرمایي دی الله تعالی چو دی کتاب انزلنا ہوئی لیک دا کتاب دے چرا لی گلی دے منگ دا ای لیک تاسو تحبیبا مبارکن د خیر او برکاتو نڈک کتاب دے لیت دبرو آیاتی دې د پاره چې دې سوچ او فکر کې د دې په آیاتونو کې نو ورته سوچ سره وایمان سره وایجو چې په قران په معنا نه پوي د دې په آیاتونو سوچ وڅښو چې لکه تاسو له اردو کتاب ورکو اغه الفاظ خلیل لسته چې په معنا نه پوي د انګريزي یو کتاب یا د بلې ژبې دی ورکو اغتلفوج ویلی شیخه په مقصد نه پويږي ابیا ولې شه بدی کتاب کې به سوچ کې بغیر د معناز د کولو نه قران کې څه لیکي سوچ نكي دی وجنه مام ابن امام قرطبي د حيات په تفسیير کې وای چون کې با غنو حياتونه کې وای او خاص کړ دي حيات د سوره سوات کې چې تدبر په قرآن کې مقصود دی نو معناز د کول د قران واجب نه زکه مانا د ځدن کنو امام مخ کې کړه توي تاسو پته لګي ها بای چې دا د څه تلاوت او ریته ل پته لګي ويستحب البكاء عند قراءه القرءان مستحب د جراد قران د لستو سرا وَالتَّبَاكِي لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ آدی مسلیت سوچکې تباکی دي ته وي پزور ځان ل جړا را چې قادر ني چې په خپل جړا ورزي یو جړا دا یو ځان ل پزور جړا را وستل دی نو یو بشیر کښره ناوي چې زمي استادو جامع اسلامي کې نو یا غووی چې په زور جڑا ځال لراوستل د قرآن په تلاوت یا مخ کی تراویو کې اپ مسکه ختم کې د دې شریعت کې څه دلیل نشتا وېدا تصنعود او چرثریه کاریتي جوړ نشي دا مسله به موږ مدینه کې ناس ټوم لټولا نو د تبا کی بارکه چې په زور جڑا راولې روايات راغلی دی خو یو م سندن ثابت نه نو که جڑا درت روکا واسه تسنو و جوڑوا و جاؤوا باهم عشاء لکه کون لکن دیوسف علیہ السلام رون واسه پزور جڑا جوڑا کڑیوا پا خبرمہ صلی اللہ بانیو رسی دیکھنا دیو جنگو رکم امامانو لکه جڑا ورزی تراویح کئی مز کئی نو دا سم خبره خبر اللہ و یو جاڑیم جڑا زی او ګجړا نورجی اپزور داسی اواز جوړ کړی چې وروسته خلکو امام شه فوزان په جړا مړ کوه علاګه دستورونه یو حکم دزي نو داتہ باکی کتابو ریکل د خود دلیل نشتا اولا دا احل علم و دا و ندکی. او الله د اهل علم قبرو ندان دا نډ کی ګر دی هر عالم په کول کی صحیح او زویف خبره لټول عام علما د تباکی ای په زور جړا را وستو قائل دی خو دلیل پینشتا دلیل ګوره قران او سنت د دلیل څه شي دي چې قران او سنت کې یو شی یا به کې اجدی کې ځان باسه بیا ستړ کې هاڅوک پښوی مسله باندې ولحزن والخشوع او قران دا شي خبرکان سرا اواز ځای سر ویل په کار دی الله سور بنی اسرائیل په آخر کې وای ويخرون للازقان يبكون وَيَخِرُّونَ للهذقانې يَبْكُونَ بپون او پریوزي د یا الله تله ځقان ذکر د ځق د مراتې مخونه دي, مرات دي په خپلو مخو نوباندي یاله ته په مخبانې په س د پریي یا بکوون د جاړي نقرران کم د جړې ف راغلی په زور کڅوک جړه جوړی دهغې ذکر نهدي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدٍ عليه وآله واصحابه بسم الله الرحمن الرحيم وان في ابي غالب رحمه الله ذا سقد او د سوغار تابعينون ذي هه تابعين غشاتوي صحابه کرام رضى الله عنهم كثيري د پدی کې ځنې کې بهر دی ډېر عمر وا ل زن ته اوسط تابعین وې درمیانوي ځنې کوم بریږي تاسو غار تابعین وې قال فرمایې وی صلیت ما مشکړ او د انس بن مالک رضی الله نو سره علا جنازه رجل ف دی او شریبانه او دا عبد الله ابن عمر وک روایت دا ابو داوود شریف کراغلی دی انس رضی الله انه امام ده او دا تابعی ور پسې ولادت ور ارچاته دا پکاري چوغوري دی د عالم سکي عالم تک قتل پکاره دي چې دې دې موږ پسې څنګه کوي بیا چې خاص کړلوه عالی وی ورچی موږ پسې دعا څنګه کوي ذکر څنګه کوي موږ څنګه کوي رکو څنګه کای فقا بحیال راسه د دې د ميت سر سرودره دو ثم جاو بجنازت امرات من قریش بیا رات لکڑی وغه په یو جنازي دیو زنان سرد قریشونا یو زنان راوستې شو د هغه ميتو فقالو نویلیو دی خلقو یا با حمزہ دا کنید دا آنس رضی اللہ عنو یا با حمزہ صلی علیہا موزو کا پدی زنانا میت بانی فقام حیالا وسط صریر نواغیو دری دل برابر د منزد کت سرام گروہ دی حدیث کدر لد او ود زنانا د میت دو دری دو فرق را دمیت سڑی سر سر او درید لیو او دزنان دی من سره فقال له لعاللہ ابن زیاد نویلی وانس رضی اللہ عنو تعالی ابن زیاد رحمه اللہ دا یودلو یبادت گزارو ندی او دا دی سقو تابعینو ندی او د پچورن میں حجرائی کی وفات دی وی ها کذا رأى رسول الله صلى الله عليه واله و سلم اذا الله حبيب خادما دارن قتل او تر رسول الله صلى الله عليه واله و سلم قام على الجنازه تي بودري در په جنازي مقامك من ها دو دري دوستا شونا مناد دي جنازينا ام ومن الرجل مقامك منه اته زنان جنازي کې بدلته ودریدلو د سړی هغه کې ودریدو استاد دې کې قالن نوي او ماذا الحبيب قتل چې د سړي د جنازي د سر سره ودریدو او د زنانه د زنان دې من سر سره ودریدو اما سره د نخ کتيرا وا چود کی پټولو کی روایت راغلی ک د دواړو سر سره ودری دی او ک د دواړو مات سر ودری ادا حدیث په فرق باندې دلیل له رواحو تيرمي زیو رحم الله امام تيرمي ودا حدیث حسن ده وابنو ماجہ ابن ماجہ او دیږي ک د الفاظ د امام تيرمي رحم الله دی دا حدیث مسند احمد کم دے امام بے حکم ذکر کرنے دے ابن حضم محلہ کے ذکر کرنے وفی روایت ابود نبی داود نحوہو او پر روایت دابو داود شریف کی داسی دی مع زیادت سرد زیادتنا وفیه او پاغی کدا سیدی فقام عند عجیز المرآب اید زناند دونگ سر و لارو تا منزی سابیگی <تصفح> نو دا حدیث سندن ثابت دے دا حدیث سندن ثابت دے او پر روایت دا بوداو شریف کدا سیم راغلی چان سر رضی الله نو پدی زنانه مشکولړو نو پاغي باندې نحش اخزور پروتو نحش اخزور ګره د زنانه او پاغي باندې مونږه غډولې غوډې کیدو کړه د ابتاو ستراشيده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی ان ها د وخت نشورو شوي هغه وصیت کړو ور مډی باندې چې دا ډولې غونټې دی نو داغه بدن د ټولي سی پته لګي نو زه سړي دي سی ک پته ولګي څه خبره نه ده د زنان د بدن دی شو پته شي لګي نو داخه خبره ده په تاسو ګورې د مسلمانانو وطن دی او جنده د ناري نه په جناز باندې ډولې نه کیږي اپدې بل باندې سی هغه د پاسګور شین کپړا وی یا بل رنګي وی په دا ډول برکار کوي چې پاغیا یا تون لیکل لدی په کار کل دایا سادر راتون کیا پلیورو خورزه یا بایم اکلا مڑه کم زوره ده بازی ویم لامبولو بولو نه غنوینی یا د دا د دو بجنوار بول یا نور سروان دیدو چه تا پی او دا د پاغی واچولنو که دا وینا چې د وڑو بولو پشان پلی تا دا که دا پاغی ور لنودی زموار سوک دیچا چه دا آیاتو نا لیکی پا جنازه مانه دولئی گنت جوڑولاو پاگه پردکی خودل چه دا زنانا لاش پکی پدشی دا خسنتو که ثابت دی خود دا مونگ برسر بیا دا زنانا سیوا والے کهو نو پاگه مویاتو نو لیکل چاپی آتو کرسی دی کری چاپی برسی دی کری نو دا غصادر کل را غرزیگی کلا میت د لاش نخام خاص روان منی آدم کم زوره دی رضینا اجتناب پکار دے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین الہ الامین زموند ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین او رب العالمین او یا اللہ ممتازم والدین و تا مشایخ و تا مروج و اندو حاضرین و غائبین العالمین تواडा اولوی گناہونه معاف کی الله سمر بیماران دی شفای کامل عاجل اور نصیب کی یا رب العالمین قرضداران دے قرض نخلاص کی بی گناہ بندیاں دے بند اخلاص کی رب العالمین د چا دشمنی طرف گنی دی و محبت او دوستی بانے بدل کی بازی بیمارانو دے دعا پا رکھے دی یا الله سوق بیماران دی او ویلی دی یا شان دی ویلی د ټول عالم اسلام بیماران و عجل اولاد اولاد ولور کی او تشفاء کامل عاجل ور نسبک یع رب کریم ذچا اولاد نشته نکمل صالح اولاد ور او ذچا اولاد وی رب العالمین ت دا مور اپلار دستور و اخواله جوړ کی الله ده خیر بقدر ضرورت باران پمغرو وره اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الخرد حسنا وكنا عزاب النار وصل الله